Məhdib Şvai İmam Həsən ə.səlamın həyatı İmam Həsən ə.səlamın qısa tərcüməyi halı İmam Həsən İbni Əli ə.səlam Hecr-i Qəməri təqvimi ilə 3-cü il Ramazan ayının 15-də Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. Atası Əli İbni Əbu Talib ə.səlam və anası Əzrət Peyğəmbərin əziz qızı xanım Fatimə Zəhradır. Künyəsi Əba Məhəmməd və məşhur ləqəbi Müctəbadır. Çox təəssüf ki, İmam Həsən ə.s. babası Peyğəmbəri çox görmədi. Çünki o təxminən 7 yaşındaykən Əzrət Peyğəmbər dünyasını dəyişdi. Təxminən 30 yaşına qədər isə Atası Əli ibn Əbu Talibin sirdaşı və silahdaşı olmuşdur. Atasının vəfatından sonra imam olan Həsən ibn Əli ə.s. 10 il müddətində 40-50-ci hicri ili bu ilahi vəzifəni daşımış, dəayət hicri 50-ci ildə muaviyyənin hazırladığı suiqəstlə zəhərlənib 48 yaşındaykən şəhadətə yetişmişdir. Müqəddəs məzarı Mədinə şəhərindəki Bəqi Qəbristanlığındadır. MİSKİNLƏRİN MƏDƏTKARI İslam dini baxımından varlı və imkanlı şəxslər kasıb və imkansızların qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Elə ki, varlılar öz imkanları daxilində kasıbların ehtiyaclarını təmin etməyə çalışmalıdırlar. Həzrət Peyğəmbər Səlavatullah və məsum imamlar bu barədə saysız tövsiyyələr etməklə yanaşı, əməldə də humanizm və insansivərlik örnək olmuşlar. İkinci imam Həzrət Həsən İbni Əli Əleyhisselam elm, təqva, zöhd və ibadətdə ad çıxarmaqla yanaşı, öz dövrünün ən səxafətli şəxsi və miskinlərin mədədkarı kimi də tanınmışdı. O, möhtacların ümid yeri Və sığınacağı idi. Heç kim onun yanından əli boş geri qayıtmazdı. Dərdini ona açıp söyləyən kimsəyə mütləq bir çarə qılardı. Hətta bəzən bir möhtal şəxs öz ehtiyacını dilə gətirməmiş və xəcalət təri tökməmiş, İmam Həsən əleyhissalam onun çətinliyini həll edər, xəcalət çəkməyinə yol verməzdi. Siyuti öz kitabında yazır. Həsən İbni Əli Əleyhisselam bir çox insani keyfiyyətlərə malik idi. O, Ali Cənab, səbirli, hüqarlı, mətin, səxabətli və cəmatın sevgisini qazanmış bir şəxsiyyət idi. İBRƏT DƏRSI Bəzən İmam Həsən Əleyhisselam ehtiyacı olan bir şəxsə külli miqdarda pul bağışlayırdı və onun bu əməli çoxlarını heyrətləndirirdi. İmamın məqsədi əmin şəxsi bir dəfəli ehtiyac içindən çıxartmaq, onun qayğısız həyat sürməsini təmin etmək idi. Hətta bəzən imamın bağışladığı pul müəyyən bir işə sərmayə qoymaq üçün yetərli olurdu. İmam Həsən ə.səlam özünə sığışdırmırdı ki, ehtiyacını dilə gətirən bir şəxsə yalnız bircə günlük ehtiyacını güclən ödəyəcək qədər pul versin. O, bununla razılaşmırdı ki, Əmin möhtac və yoxsul şəxs ehtiyacı üzündən sabah yenə də məcbur qalıb başqa bir kəsə əl açsın. Elm və fəzilət ailəsi Bir gün Osman məscidin yaxınlığında eləşmişdi və bir kasıb kişi ona yaxınlaşıb köməkli istəyir. Osman çıxarıb ona bir dirhəm pul verir. Əmin kişi Osmana deyir Məni elə bir adamın yanına göndər ki, daha çox pul versin. Osman məscidin bir küncündə əyləşən Həsən İbni Əli Əleyhis Salam, Hüseyn İbni Əli Əleyhis Salam və Abdullah İbni Cəfəri göstərib kişiyə deyir. Orada eyləşən cavanların yanına ged və onlardan köməkli istə. Kişi onların yanına gedib köməkli istəyir. İmam Həsən Əleyhis Salam ona buyurur. Ancaq üç halda başqasına əl aça bilərsən. Boynunda diyə, qan bazı, olduqda və onu ödeyə bilmədikdə. Borcun çox olduqda və onu qaytara bilmədikdə. Ehtiyac içində olub, əlin heç bir yerə çatmadıqda. İndi də görək, bu üç haldan hansı biri sənə üz vermişdir? Kişi cavab verir. Elə dediyim bu üç haldan biri mənə üz verib. İmam Həsən əleyhissalam çıxarıb kişiyə 50 dinar pul verir. Bir dinar 10 dirhəmdir. Bunu görən İmam Hüseyin əleyhissalam həmin kişiyə 49 dinar və Abdullah i̇bn Cəfər isə 48 dinar pul verir. Həmin kişi geri qayıdarkən Osmanın yanından keçir. Osman kişidən soruşur, nə oldu? Kişi cavab verir, mən səndən pul istədim, sən də verdin. Ancaq pulu nə üçün istədiyimi heç soruşmadın. O üç nəfərin yanına gedib pul istədim. Onlardan biri mənlən dilənməyimin səbəbini soruşdu. Mən də cavab verdim. Sonra onların hərəsi mənə bu qədər pul verdilər. Osman deyir, bu ailə elm və fəzilət ailəsidir. Məyər onlar kimisini tapmaq mümkündür,